Він гарапнув нею в підлогу і пообіцяв гарапнути комусь у голову, якщо територія не очиститься, за дві секунди. Застосувавши задля кращої дохідливості весь нецензурний словник студента 90-х. Крапка, яка зупиняє розкоркування пляшок без акцизних марок, а то й взагалі без наклейок, закушування самими шпротами, без виделок, і кучкуванні гуртами по закутках з двома старшими, принаймні удвічі, панянками. Ця крапка має метр вісімдесят зросту і вісімдесят кілограмів живої ваги, і навіть на п'яну голову не віщує нічого доброго. Після безславної втечі Віталя з компанією посеред всесвітнього гармидеру, приниженній, сорому, Виникає незрозуміле почуття полегшення і вдячності. І щоб їх позбутися, він поважний господар, який до того риготався разом з усіма, виголошував тости, чокався, і щосили стискав у руках шестигранну склянку, не розуміючи, що коїться у його власному домі. Чому всі роблять тут, кому що заманеться, так ніби його тут немає. А він змушений дивитися, як один блює на другого, а інший лізе під спідницю. І хоч йому гидко дивитися, він не може нічого вдіяти і навіть напитися чомусь не може. Цей гоноровий господар зневісніло жбурляє у Славка порожніми пляшками і шкарабанками. І Славко, недовго гаючи, чи можна вважати подібні методи гідними? Майбутнього психолога звалює його з табуретки на підлогу, скручує руки за спиною і виводить на двір, а потім... Потім вони піднімаються сходами, відчиняють якісь великі двері, опиняються на якомусь залитому бітому майданчику, і той, хто його веде, штовхає його до краю і хрипко запевняє, що любить... Скидати брехонів, які не тримають свого слова, просто з 16-го поверху. Вітер шарпає їхній одяг, і Андрій приходить до тями. Вони на даху, а під ними місто, велетенське, темне. Темніше від неба, далеке від людей, відмежоване від них мороком і тишею доісторичне. Лише троє живих істот на даху шістнадцятого поверху – він, той, хто його привів сюди, і вітер. Знавісіння поступово минається. Бруд залишається внизу, недоречний на такій висоті, заземлений. А тут на горі, тут Славко тримає його за плечі і хрипить. «Зараз скину». «Скидай». Дивно звучать голоси на такій висоті, фантастично. Славко Рвучко сахається від краю даху, не випускаючи його плеча. Ти не боїшся? Чого? Висоти. Відтоді починається дружба між Андрієм Шалепинським та квартирантом Ірини Семенівни, який остаточно і безповоротно стає Славком. Від тієї благословенної миті, коли вони починають качатися від сміху по даху шістнадцятиповерхового будинку посеред глухої ночі. Але комедії годі. А я, я боюсь, страшенна. Не підходь так близько до краю, щоб ти впрів. Чому ж ти мене привів сюди? Я сам боїся? А щоб, щоб страшніше було? Місто мовчить і гасить покидані де-неде вогні. «У мене є для тебе робота, малолітній шибинику, але...» «Дякую». «Не дякую». «Почекай, поки оте але розшифрую». «Мені підходить усе, а даремно». «Ти занадто розумний, щоб тобі усе підходило. Отим твоїм сьогоднішнім мучачо, що варили в тебе на кухні травку...» Ти не бачив, ні? От їм усе по цим балах. Вони мислять ніжними півкулями мозку. Але я не для того сюди ліз.